Då går vi alla stora landstegen framåt, rada, rada, rada, rada, rada. Sulla vänner glada, när vi går med varandra och sjunga, sullala, sullala, sullala, sullala, sullala, sullala, sullala, sullala, sullala, sullala, sullala, sullala, sullala, sullala, sullala, sullala, Landsväg går vid sommardagar genom fall och fall. Slutar vixen klingat att alla får det glada landsvägtrall. Kung hej för det all damn alla. Kung hej för det all hej för det all hej för det Se fred vi glada godtar och jämnt många fralla la la la fralla se no hur russkogar gröna för vi blonda sjöar sköna fralla la la fralla la den var vassa barro i den höga är gott, den den och vi stolta. Jag målde en stort en vinna, var röda mot strandvinden. Jag målade hant och jorden, bara löstiga landsvägväden. Fradada, fradada, fradada, fradada, fradada, fradada, fradada, fradada, Lantvägen vänner nu, vi vandrar glada med varandra Sjunga i takt vid 40 gånger, jongl och sklada sång Sjung hoppa deralldandalla, sjung hej badralldandalla Sjung hej badralldandalla, sjung hej badralldandalla Sjung Sedan kommer mild i tören, stolen blänkar på gevären Rabbt, tam, tantara, rattat tam, tampara, vågrömor, buntar, ramp, ram, rar, ram, tam, ram, tam, tam, ram, rampar, fej. Så lå med kraft i armen, kas vänmen mod i barmen, som man nu med hjärtan Vill vilja våga jaksas för att kriget skalla, Aldrig det vikka det hade falla. Ramp, ram, ram,